Capitolul 6. Mântuit pentru a sluji Du-te și arată ce lucruri mari a făcut Dumnezeu pentru tine. Edimineață pe Marea Galilei. Isus și ucenicii săi au ajuns la țărm după o noapte furtunoasă petrecută pe ape și lumina soarelui abia răsărit atinge marea și uscatul, aducând parcă o binecuvântare a păcii. Când pășesc însă pe țărm, sunt întâmpinați de o priveliște mult mai grozavă decât marea frământată de vijelie. Dintr-un loc ascuns dintre morminte, doi oameni ieșiți din minți se aruncă asupra lor, parcă pentru a-i rupe în bucăți. De acești oameni atârnă resturi din lanțurile pe care le-au rupt când au scăpat din locul în care fusese relegați. Carnea le este sfâșiată și sângerândă și ochii lor aruncă priviri pline de ură prin părul lung și încălcit. Pare că din ei a fost ștearsă orice asemănare cu ființele omenești. Arătau mai degrabă ca niște fiare sălbatice decât ca oamenii. Ucenicii și tovarășii lor o iau la fugă, îngroziți, dar numai decât observă că Isus nu este cu ei și se întorc să-L caute. El sta acolo unde l-au lăsat. El, care a liniștit furtuna, care l-a înfruntat mai înainte pe satana și l-a biruit, nu fuge dinainte acestor demoni. Când cei doi oameni se apropie de el, scrâșnind din dinți și făcând spume la gură, Iisus ridică acea mână care a făcut sembalurilor să se calmeze, iar oamenii nu pot să se apropie mai mult. Ei stau doar înaintea lui, turbând, dar neputincioși. El porunce, poruncește cu autoritate spiritelor necurate să iasă din ei. Bieții oameni își dau seama ca un apropiere a lor pe unul care îi poate salva de demonii care îi torturează. Cad la picioarele mântuitorului pentru a implora îndurare, însă când își deschid buzele, demonii vorbesc prin ei strigând. Ce avem noi cu tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme?" Matei 8, cu 29 Duhurile rele sunt forțate să elibereze libereze victimele și o schimbare minunată se petrece cu cei demonizați. Lumina strălucește în mințile lor, ochii lor reflectă conștiința de sine. Înfățișarea lor, deformată atât de mult timp după chipul lui satana, Devine dintr-o dată blândă, mâinile lor mânjite de sânge se liniștesc și oamenii își înalță vocile în laudă la adresa lui Dumnezeu. Între timp, demonii, aruncați afară din sălașurile trupurilor omenești, au intrat în porci și au împins către nimicire. Păzitorii porcilor pleacă în grabă pentru a spune ce s-a întâmplat și tot poporul de acolo se adună pentru a-L întâlni pe Iisus. Cei doi demonizați fuseseră teroarea acelui ținut. Acum, acești oameni sunt îmbrăcați și cu mintea întreagă, șezând la picioarele lui Iisus, ascultând cuvintele sale și slăvind numele celui care îi vindecase. Însă cei care privesc această scenă minunată nu se bucură. Pierderea porcilor li se pare mai importantă decât izbăvirea acestor ostate ce-ai lui satana. Îngroziți! Ei se strâng cu toți în jurul lui Isus, implorându-l să plece de la ei, iar el acceptă, îmbarcându-se imediat pentru a ajunge pe celălalt mal. Căci mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeiului, apoi a grecului. Romani 1,16 Sentimentul pe care îl încearcă demonizații eliberați este însă cu totul diferit. Ei doresc tovarășia izbăvitorului lor. În prezența sa, ei nu se mai simt amenințați de demonii care le-au torturat viețile și le-au irosit bărbăția. Când Isus este pe punctul de a intra în barcă, ei se țin după el, îngenunchează la picioarele sale și îl roagă umil să-i lase să rămână lângă el. Unde puteau asculta cuvintele sale. Însă, Isus îi îndeamnă să meargă acasă și să spună ce lucruri mari a făcut Domnul pentru ei. Iată o lucrare pe care o au de făcut: să meargă într-un cămin păgân și să spună despre binecuvântările pe care le-au primit de la Isus. Le este greu să fie despărțiți de Mântuitorul lor, mari dificultăți îi vor împovăra când se vor alătura consătenilor lor păgâni, iar îndelunga lor izolare de societate se pare că i-a descalificat pentru această lucrare. Însă, de îndată ce el le arată care este sarcina lor, ei sunt gata să se supună. Ei nu numai că au spus despre Isus lor, familiilor lor și vecinilor, dar au bătut cu piciorul întregul de capole, vestind pretutind puterea sa de a mântui și descrind cum au fost eliberați de demoni. Deși oamenii din îl primiseră pe Isus, el nu i-a lăsat în întunericul ales de ei. Când l-au rugat să plece de la ei, nu auziseră cuvintele sale. Erau în necunoștință de ceea ce respingeau. De aceea, el a trimis lumina către ei, prin aceea pe care nu ar fi refuzat să-i asculte. Provocând nimicirea porcilor, satan avea în plan să îndepărteze pe oameni de Mântuitorul și să împiedice predicarea Evangheliei în acea regiune. Însă, chiar această întâmplare a ridicat întregul ținut în picioare, așa cum nimic altceva n-ar fi reușit să o facă și le-a tras atenția asupra lui Hristos. Deși Hristos plecase, oamenii pe care îi vindecase rămăseseră ca martori ai puterii lui. Cei care fuseseră unelte ale Prințului Întunericului au devenit canale de lumină, mesageri ai Fiului lui Dumnezeu. Când Isus a reîntors în decapole, oamenii s-au adunat în număr mare în jurul său și, timp de trei zile, Mii de persoane din toate ținuturile învecinate au auzit solia mântuirii. Cei doi foști demonizați au fost primii misionari pe care i-a trimis Hristos să predice Evanghelia în ținutul de capole. Acești oameni ascultaseră cuvintele sale numai un scurt timp. Urechile lor nu mai auziseră vreodată vreo predică de pe buzele sale. Ei nu puteau instrui poporul așa cum puteau să o facă ucenicii, care fuseseră zilnic cu Hristos, dar erau în stare să spună ceea ce știau, ceea ce văzuseră, auziseră și simțiseră ei înșiși cu privire la puterea Mântuitorului. Acesta este un lucru pe care îl poate face orice persoană a cărei inimă a fost atinsă de Harul lui Dumnezeu. Acesta este tipul de martor pe care îl cheamă Domnul nostru, și din lipsa căruia lumea piere Evanghelia trebuie să fie prezentată nu ca o teorie lipsită de viață, ci ca o forță vie, capabilă să schimbe viața. Dumnezeu dorește ca slujitorii Săi să dea mărturie despre faptul că prin harul Său oamenii pot avea un caracter asemenea lui Hristos și se pot bucura în siguranța marii sale iubiri. El vrea ca noi să dăm mărturie despre faptul că nu va putea fi satisfăcut până când toți cei ce vor accepta mântuirea nu sunt refăcuți și repuși în privilegiile lor sfinte ca fi și fiice ale sale. El îi acceptă cu bucurie chiar și pe aceia ale căror căi au fost jignitoare în cel mai înalt grad înaintea sa, când ei se căiesc. El dă spiritul său divin și îi trimite în tabăra celor neloiali lui pentru a vesti îndurarea sa. Suflete care au fost degradate până la starea de instrumente ale lui satana sunt totuși, prin puterea lui Hristos, transformate în mesagerea ai dreptății și sunt trimise pentru a spune ce lucruri mari a făcut Domnul pentru ele și cum a avut milă față de ele. Pe tine te voi lăuda fără încetare. După ce femeia din Capernaum fusese vindecată prin atringerea credinței, Iisus a vrut ca ea să recunoască binecuvântarea pe care o primise. Darurile pe care le oferă Evanghelia nu trebuie să fie însușite prin furt și nici nu trebuie să ne bucurăm de ele în taină. Voi îmi sunteți martori, zice Domnul, că eu sunt Dumnezeu. Isaia 43,12 Mărturisirea noastră despre credincioșia sa este mijlocul ales de cer pentru dezvăluirea lui Hristos lumii. Noi trebuie să recunoaștem harul său așa cum este făcut cunoscut prin oamenii sfinți din vechime, însă lucrul care va fi cel mai eficient este mărturia venită din propria noastră experiență. Suntem martori ai lui Dumnezeu în măsura în care descoperim în noi înșine lucrarea unei puteri de sorginte divină. Fiecare individ are o viață deosebită de a tuturor celorlalți și o experiență care diferă în mod radical de a lor. Dumnezeu dorește ca lauda noastră să se înalțe către el, purtând amprenta specifică a personalității noastre. Aceste prețioase recunoașteri spre lauda slavei Harului Său, când sunt sprijinite de o viață asemănătoare cu a lui Hristos, au o putere irezistibilă, care lucrează pentru salvarea de suflete. Este spre propriul nostru câștig să păstrăm în memoria amintirea nealterată a fiecărui dar a lui Dumnezeu. Prin acest mijloc, credința este întărită să ceară și să primească mai mult și mai mult. Există încurajare mai mare pentru noi în cea mai măruntă dintre binecuvântările pe care le primim noi înșine de la Dumnezeu, decât în toate relatările pe care le putem citi despre credința și experiența altora. Sufletul care răspunde Harului lui Dumnezeu va fi ca o grădină udată, sănătatea îi va înflori cu repeziciune, lumina lui va răsări în întuneric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 voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Fie plăcute lui cuvintele mele. Mă bucur de Domnul. Salmi 104, versetele 33 și 34 Cine va putea spune isprăvile mărețe ale Domnului? Cine va putea vesti lauda Lui? Salmi 106, cu 2 Lăudați pe Domnul! Chemați numele Lui! Faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui!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 Sfântul lui Israel, când te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit, și limba mea va vesti zi de zi dreptatea ta. Căci tu ești nădejdea mea, Doamne Dumnezeule, în tine mă încred din tinerețea mea, pe tine te laud fără încetare. Psalm 71, versetele 22 și 24, 5 și 6. Din neam în neam îți voi pomeni numele, de aceea am veci de veci te vor lăuda popoarele. Psalmi 45 cu 17. Fără plată ați primit, fără plată să sădați. Invitația Evangheliei nu trebuie îngustată și prezentată numai câtorva aleși care, credem noi, ne onorează dacă o acceptă. Solia trebuie vestită tuturor. Când Dumnezeu își binecuvintează copiii, nu o face doar pentru propriul lor bine, ci și pentru binele lumii. Când El își revarsă darurile asupra noastră, aceasta este pentru ca noi să le putem înmulți, dăruindu-le și altora. Femeia din Samaria care a vorbit cu Isus la fântâna lui Iacov abia îl găsise pe mântuitorul, că așa a dus pe alții la el. Ea s-a dovedit o misionară mai eficientă decât proprii săi ucenici. Aceștia n-au văzut nimic în Samaria care să fie un semn ca ei se deschidea un câmp promițător. Gândurile lor erau fixate asupra unei mari lucrări care avea să fie înfăptuită în viitor. Ei n-au văzut că tocmai în jurul lor era o recoltă de cules, însă, prin femeia pe care ei au disprețuit-o, o cetate întreagă a fost adusă în ascultare de Isus. Ea a dus de îndată lumina concetățenilor ei. Această femeie reprezintă lucrarea unei credințe practice în Hristos. Orice ucenic sincer se naște în împărăția lui Dumnezeu ca misionar. Nici nu apucă să-l cunoască bine pe mântuitorul, că dorește să le facă și altora cunoștință cu el. Adevărul mântuitor și sfințitor nu poate fi închis în inima lui. Cel care bea din apa vie devine un izvor al vieții. Cel ce primește devine un dătător. Harul lui Hristos în suflet este ca un izvor în deșert. Sășnind pentru a inviora pe toți și făcându-i pe cei ce sunt gata să piară, dornici să bea din apa vieții. Păcând această lucrare, este primit o binecuvântare mai mare decât dacă am lucrat doar spre folosul nostru personal. Lucrând pentru a răspândi veștile bune ale mântuirii, suntem aduși aproape de mântuitorul. Despre cei ce primesc harul său, Domnul spune, Le voi face, pe ele și împrejurimile dialului meu." O pricină de bândinecuvântare. Le voi trimite ploaie la vreme și aceasta va fi o ploaie binecuvântată. Ezechiel 34 cu 26. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare și a strigat: Dacă însetează cineva, să vine la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice scriptura. Ioan 7, versetele 37 și 38 Cei ce primesc trebuie să le facă parte și altora. Din toate părțile vin strigăte de ajutor. Dumnezeu îi cheamă pe oameni să le slujească semenilor lor cu bucurie. Trebuie câștigate coroane nemuritoare. Împărăția cerurilor trebuie dobândită. Lumea care piere în necunoștință trebuie luminată. Nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la seceriș? Iată, eu vă spun: ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum. Gata pentru seceriș! Cine seceră primește o plată și strânge roadă pentru viața veșnică. Ioan 4, versetele 35 și 36. Suiete pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului, vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme, și spune cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul nostru. Isaia 40,9 Timp de trei ani au avut ucenicii înainte exemplul minunat al lui Isus. Zi de zi au umblat și au vorbit cu el. Auzind cuvintele sale de înviorare, adresate celor obosiți și împovărați, și văzând manifestările puterii lui în folosul celor bolnavi și năpăstuiți. Când a sosit timpul să-i lase, el le-a dat har și putere, pentru ca ei să ducă mai departe lucrarea sa în numele lui. Trebuia ca ei să împrăștie pretutind de lumina Evangheliei sale de iubire și vindecare. Iar Mântuitorul a făgăduit că prezența sa îi va însoți întotdeauna. Prin Duhul Sfânt, el avea să fie chiar mai aproape de ei ca atunci când umbla în mod vizibil printre oameni. Lucrarea pe care au făcut-o ucenicii trebuie să o facem și noi. Fiecare creștin trebuie să fie un misionar. Trebuie să slujim cu simpatie și compasiune celor ce au nevoie de ajutor, căutând cu o seriozitate lipsită de egoism, să ușurăm necazurile omenirii suferinde. Toți pot găsi ceva de făcut. Nimeni nu trebuie să simtă că nu există niciun loc în care poate lucra pentru Hristos. Mântuitorul se identifică pe sine ca cu fiecare copil al omenirii, pentru ca noi să putem deveni membri ai familiei cerești. El a devenit membru al familiei omenești. El este fiul omului și astfel este frate cu fiecare fiu și fica a lui Adam. Urmașii săi nu trebuie să se simtă izolați de lumea care piere în jurul lor. Ei sunt o parte din marea țesătura omenirii, iar cerul îi privește ca fiind frați, atât de cu cei păcătoși cât și cu sfinții. Milioane și milioane de ființe omenești aflate în boală, în ignoranță și păcat, nici măcar n-au auzit de dragostea lui Hristos pentru ei. Dacă s-ar inversa rolurile ei trecând în locul nostru și noi în locul lor, ce-am dori ca ei să facă pentru noi? Ei bine, atât cât putem, trebuie să facem toate aceste lucruri pentru ei. Regula de viața lui Hristos, după care fiecare dintre noi va trebui să stea în picioare sau să cadă la judecată, este... Tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Matei 7,12 Prin tot ceea ce a constituit un avantaj al nostru față de altul, fie că acesta a fost educația și rafinamentul, noblețea caracterului, instruirea creștină, experiența religioasă, suntem datori celor mai puțin favorizați. Și atât cât stăm puterea noastră, avem îndatorirea de a le sluji. Dacă suntem puternici, trebuie să ridicăm mâinile celor slabi. Îngeri slăviți care privesc întotdeauna fața Tatălui din ceruri găsesc bucurie în slujirea micuților săi. Îngerii sunt mereu prezenți acolo unde este cel mai mult nevoie de ajutorul lor. Împreună cu cei care au dedus cele mai grele bătălii împotriva eului și ale căror anturaje sunt cele mai descurajante. Într-un mod deosebit, în sarcina lor se află suplete slabe și tremurătoare, care au multe trăsături inadmisibile de caracter. Ceea ce ar fi privit de inimile egoiste ca fiind o lucrare umilitoare și anume slujirea celor care sunt jalnici și în toate privințele inferior în caracter, este lucrarea ființelor fără păcat din curțile cerești. Iisus nu a considerat cerul ca fiind un loc vrednic de dorit, atâta vreme cât noi eram pierduți. El a părăsit curțile cerești pentru o viață plină de batjocuri și insulte, și pentru o moarte de rușine. El, cel bogat în comorile neprețuite ale cerului, a devenit sărac, pentru ca prin sărăcia sa noi să putem fi bogați. Trebuie să înaintăm pe poteca pe care a umblat el. Cel care devine un copil al lui Dumnezeu ar trebui ca de atunci înainte să se privească pe sine ca fiind o verigă în lanțul coborât pentru a mântui lumea. Una, cu Hristos în planul său, plin de îndurare înaintând cu el pentru a-i căuta și salva pe cei pierduți. Mulți au impresia că ar fi un înalt privilegiu acela de a vizita ținuturile unde a trăit Iisus pe pământ, de a umbla pe acolo pe unde a trecut el, de a contempla lacul pe țărmul căruia îi plăcea mult să dea învățătură, dealurile și băile, asupra cărora se odihneau adesea privirile sale. Însă n-avem nevoie să mergem la Nazaret, la Capernaum, sau în Betania, pentru a umbla pe urmele pașilor lui Sus. Vom găsi urmele sale de pași lângă patul bolnavului, în cocioabele sărăciei, pe străzile aglomerate ale marilor orașe și în orice loc în care există inimi omenești care au nevoie de consolare. Avem datoria de a-i hrăni pe cei infometați, de a-i îmbrăca pe cei goi și de a-i mângâia pe cei suferinți și năpăstuiți, avem datoria de a sluji celor disperați și a insufla speranță celor desnădăjduiți. Iubirea lui Hristos, manifestată în slujire dezinteresată, va fi mult mai eficientă în îndreptarea răufăcătorului decât sabia sau curtea justiției. Acestea sunt necesare pentru a băga groază încălcătorul legii, însă misionarul iubitor poate face mai mult de atât. Adesea, inima care se întărește sub influența reproșurilor, se va topi sub aceea a iubirii lui Hristos. Misionarul nu numai că va putea să vindece maladii fizice, dar va reuși să-l conducă pe păcătos la marele medic, care poate curăța sufletul de lepra păcatului. Prin robii săi, Dumnezeu intenționează ca cei bolnavi, cei nenorociți și cei posedați de spirite rele să audă glasul său. Prin agenții săi umani, el dorește să fie un mângâietor cum n-a mai cunoscut lumea. Mântuitorul și-a dat prețioasă așa sa viață pentru a întemeia o biserică în stare să le celor suferinți, celor întristați și celor ispitiți. Unii credincioși pot fi sărați, săraci, needucați și necunoscuți. Cu toate acestea ei pot face o lucrare în cămin, în comunitate și chiar în alte țări, ale cărei rezultate se vor măsura cu etalonul veșniciei. Pentru urmașii de astăzi a lui Hristos, la fel ca și pentru prime ucenici, sunt rostite aceste cuvinte. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate popoarele. Duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Matei 28, versetele 18 și 19 Marcu 16, cu 15 Păgăduința prezenței sale este și pentru noi. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Matei 28, cu 20 Astăzi nu mai există mulțimi care să se adune în locurile pustii pentru a-L vedea și auzi pe Isus. Glasul său nu se face auzi pe străzile aglomerate, nu se mai aud strigăte la margine de drum. Trece Iisus din Nazaret, Luca, 18 cu 37. Și totuși, acest cuvânt este valabil și astăzi. Hristos umblă nevăzut pe străzile noastre, cu solii ale îndurării. El ne vizitează familiile. El așteaptă să coopereze cu toți cei care caută să slujească numele Său. El se află în mijlocul nostru pentru a vindeca și a binecuvânta, dacă vrem să îl primim. Așa vorbește mai departe Domnul. La vremea îndurării te voi asculta și în ziua mântuirii te voi ajuta. Te voi păzi și te voi pune să faci legământ cu poporul.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 Cose